Ja, vi är tillbaka igen här. Vi är på gruvbanan igen här. 13 november då. 2013. <hör> Måste väl vara va? Åh, oh. Det är nog den 13 november idag va? Det skulle dåligt väder så att jag passar på här. Och 13 november då. Gunnar mikrofon. Äntligen tillbaka igen. Ny MP3-spelare med skärm. Två med skärm är trasiga. Vi ska beställa ytterligare en med skärm. Driftiden är sju timmar. Inbyggd mikrofon. Och jag går här på gruvbanan. Eller för detta gruvbanan. Och håller i apparaten just nu. Men har jag en klämma den här. Det är också. Den är helt ny. Då har jag lite varmare kortkalsonger. Och gråa trädningsbyxor. Som min moster köpte till sin pappa när han låg på sjukhuset. Sen av, han fick stroke på natten och avleds han. 74 år. Han är heter Bosse Aspnes. Så Då fick jag de här tedningsbyxorna efter honom. när Han gick bort där och de är gråa och väldigt tjocka och supervarma. Kanske lite väl varma. Det här du ut med de där svarta varma tedningsbyxorna. Men det är svårt att veta om man ska klä sig. De känns lite för varma. Det är några plusgrader. I Långsyttan i Dalarna, Hedermora kommun. Jag heter Gunnar Andersson. Och här gick den en järnväg förut. Och det är lite vitfrostigt på marken. Och tyvärr är det så att på asfaltsvägarna här i Långsyttan så är det ganska halt faktiskt. Det, det ligger en vitfrostig yta på vägbanorna som är asfalt. Och ganska farligt halt är det. Så att asfalten är lite läskig idag. det är Lite frostigt där och småhalt. Och vattensamlingar efter tidigare regn också. Här på gruvbanan gruvbana finns ingenting som är farligt och halt här. jag är lite stel i leden också. Och vi går väl på här. Så de här tjocka varma träningsbyxorna kanske var lite väl varma idag kanske. De skulle ha haft de här svarta träningsbyxorna istället. Men de blir faktiskt ganska varma de också. Så har jag lite varmare Sverigetröja under den här kamouflagejackan. Och nu på lördag kommer Gunnar på... 60 minuter. 17-18. till Det är förinspelat då. Och jag är ganska dålig så sådär. Förkyld och svämmig. Inte hundraprocentigt frisk. Kanske därför som jag är sjukpensionär också. Det här är alltså gamla gruvbanan vi går på då. Och asfaltvägarna är ganska farliga faktiskt. De är vitfrostiga och ganska hala och lite läskiga. Det har också regnat tidigare så att Här ser det bra ut. Vi har gått några gånger här förut. Och jag har ju legat och drömt och så. Det var inte så där jätteroliga drömmar. Det var lite rörigt. Jag kommer inte ihåg men det var. Oj, oj. Drömmar, drömmar. Var kommer de ifrån? Jag drömmer ju så in i hälsika här uppe. Värmlandspolisen dödade en asylsökare med kniv. Jag får vara tacksam att de här asylsökande som vi har här uppe i Långsötan är väldigt fina. Och lugna. Jag blir inte störd någonting av de asylsökande. Det var ju rent helvete när jag kom upp till Långsötan från början. Men det har blivit ett noll problem. De kommer och går, de flyttar och försvinner bort. Ja. Så nu. Spelar vi in här och drifter den i sju timmar då. På den här. Och de här tjocka, gråa träningsbyxorna blir kanske lite väl varma. För de är väldigt, väldigt varma. Verkligen. Och eh, man kunde haft de här svarta istället. Nu håller jag i apparaten här. Med med svarta varmfogt eller handskar också. På lite tårar i ögonen. Nu är klar blå himmel. Det kommer nämligen bli regn imorgon. Och kanske flera dagar. Så att eh, vi får gå lite sakta långsamt här. Och stel lederna. ledarna. Idag blir i alla fall ingen nederbörd. Det är korta dagar också. Det blir ju tidigt mörkt också. Jag har ett headset faktiskt på huvudet här. Med mikrofon också. Men det är inkopplat på en liten rackare. Med musik i mina lurar här. Jag har, alltid, jag har alltid musik i mina hörlurar det Kanske man skulle haft en märs också så skulle man ha överlevt lite bättre där nere Jag såg väldigt många som hade hörlurar faktiskt Det har man sett på bussar och överhuvudtaget så ser man ju mycket människor Även hur långsidan som kommer in med hörlurar Små hörlurar eller stora hörlurar och här kommer lite kall, nordlig vind tror jag det är. Så det är väl bättre att ha för mycket varma kläder på sig än för lite grann lät ont i vänsterfoten också. Jag har ju riktiga vinterstövlar sen också. Tjockare röggsocker att ta på. Varma växlingsbyxor med bevunderlån som växlingen hade på trafikerade. Men det är jättevarma. Den orange orangefärg där som jag har på järnvägen. Och ni har ju läst om de här godstågor som spårar ur också. Rödsland vet ni vad det är för någonting. Det kommer från haningen då. Alltså det är avföringen helt enkelt då. Från, <hör> från Jordbro. Så går upp till Aktikverket upp i Hjälvvar. Rötslam kallas det då. Men alltså, det är inget snö. Och det är fuktigt här och lite frostigt. Och passfallsvägarna ser lite lurigt idag faktiskt, jag måste säga det. Men det är går att gå väldigt sakta och långsamt. Tyvärr. Så måste man ta lite lugnt. Jag fick lite ont i vänster fot nu. Okej, okay, det var så vitt halt på den asfalten där. Så jag fick gå på sidan på den lilla gräsplätten på sidan av vägen. Så nu är det säkerhet som gäller här för vintern. För att man kan ju halka till va. Men man behöver inte bryta armar och ben för det. Man kan halka till, det kan man göra. Och det lär man väl göra. Men det blir värre om man ramlar omkull helt och hållet då. Då gör man ju verkligen illa När man slår i den tunga kroppen, i marken hårt. Så att det halkar man till är en sak... Det var liksom nära idag också här några gånger på några isfläckar faktiskt. Man får gå sakta och försiktigt och man kan halka till lite grann så där. Man behöver inte bli rädd för det så länge man inte ramlar omkull och gör illa sig på något vis. Så nu går vi lite långsamt här och vi är tillbaka igen nya... Tyvärr har jag två med skärm som är trasiga här då. Tyvärr. Den sista vill inte ladda på en USB-kabeln. Och den bärbara datorn kör eh, livestream här. Och Gagarin, Gagarin har tipsat att om det en plugin så kanske kan användas till A-datorn också. XP-datorn. Så man får någon slags ingång eller utgång som heter Line-in. Och där ska man få en signal. Från vad som helst man ansluter. På något vis där. XP är lite gammalt system. Men det ska kunna gå att köra livestream där också. Ja... Jag tror vi har onsdag den trettonde och har lite ont i vänsterfoten här faktiskt och här finns ingen snö och sånt det är lite sådär lätt vitt oss på några ställen solen börjar värma upp så det är några plusgrader och i solen är det lite mer så att det är ju egentligen vinter det är det ju det tråkiga är att asfaltvägarna är Alldeles vita, frostiga och ganska farligt hala idag. Man får vara försiktig helt enkelt. Vi kommer upp på Ensyttevägens senare också här. Vi ska se hur den ser ut. Jag tror att den är lite torrare. Jag var tvungen att avvika här för det såg så torrt och fint ut på den gamla gruvbanan. Rörkyttan till Stjärnsund hade man ju hästar då. Och sen kom den riktiga järnvägen på samma sträcka. så att När man har gått på den gamla banvallen mellan Rörsuttan och Stjärnsund. Då var det alltså en hästbana från början med hästar. Man hade alltså någon järnverk eller vad det var nu i Rörsuttan. Men det var ju väldigt länge sedan. Det finns ju bild på det här också. Sen drog man de här vagnarna med hjul på. Från hästarna till båtar med räls på. Över till, upp till krycken var det väl. Upp till elskan va. Ja, det var väl Engelsfors var det väl. Men även Eskens bruk hade en liten bit med järnvägsspår och vagnar med, med promar. Och så drog man upp. Och så var en järnväg från Engelsfors upp till eh, Fors. Äh, upp till eh, Born var det. Och när jag cyklade till eh, Bivalla så fanns en ställe som också heter Born. Så det finns flera ställen som har samma namn. Jag tror inte vi har någon svanar för de har nog dragit vidare helt enkelt. Eh. Jag är tvungen att få bort lite äcklig slem i halsen helt enkelt så tyvärr så måste jag ibland spotta ut. Och jag ska inte snyta mig i radioapparaterna mer måste jag säga. Det är ju kallt i skuggan här. Men som tur är det inte speciellt låsigt idag. Och vi ska försöka röra oss lite grann. Jag var tvungen att avvika här för det var så ruskigt vitt farligt halt på asfaltvägen som var. Kyrko Allén. Och jag har ingen lös att ramla om kull helt enkelt. Men man kan halka till som jag sa. Men man får inte vara rädd för att ramla om kull och så. Man får vara rädd för att man kan halka till som det heter och lite, lite lätt så här. Och en gubbe märts som sa att han gick ganska vingligt. Han brukade cykla lite grann. En gubbe med glasögon, han brukade åka till han brukade åka taxi till någon sån här vårdcentral. Alltså han hade lite hälsoproblem. Men jag har ju sett människor som har ramlat omkull i Långsittan också. när Den var ganska färskt där. Fabian var den ena gubben. Så var en annan gubbe som ramlade omkull också med soppåserna där som sa att fan de har inte sandat här. Ja de inget sånt här. Så att en asylsökande är dödad av polisen och han gick till attack mot polisen med kniv. Och då tycker jag att då har det, då har det gått för långt alltså. Då ska de bara ut härifrån. Inga knivar, då ska de aldrig någonsin få någon asyl. Nu överlevde han ju inte det där. Att han överlevde så måste han ju deporteras till sitt... Där han kommer från, från, början helt enkelt. Vi får röra oss lite försiktigt här. Vi ser de vanliga ganska vanliga svenska sorterna av småfåglar här helt enkelt. Och jag har lite tårar i ögonen också. Man kan klämma fast den här på kepsen också. Men inte hålla i den helt enkelt. Vi får hoppas att den nya MP3-spelaren med skärm kommer hålla mycket längre och bättre idag. Och så ska vi beställa ytterligare en och sen får det vara nog. Och än så länge så ligger jag nog under 2000 i minus. Och på måndag den 18 så kommer en ny pension helt enkelt. Och här har ett gruvhål. Det är problem med i ögonen här. Och här är det lite så här småledigt och blött Det var en orkester som gick ner för en steg en gång och spelade på botten här i gruvhålet Alltså det är 75 meter djupt vatten för ett gruvhål i Rällingsberg Vi får gå lite sakta och långsamt helt enkelt Och här har man bevarat en del byggnader helt enkelt också Och vi ser berget. det är klart och fint väder, det är ingen dimma och sånt Och det är ju några plusgrader också och där solen, är, där solen är så blir det ju faktiskt lite varmare också. Vi ser det höga, ser det höga Älv, Älvsjöberget här. Det är Morkulleberget det är också som är naturreservat. Och den gamla gården heter ju då Hinshytan som vanligt. Vi har väl gått några gånger här nu. Det här är lite vitsfrostigt på marken här. Uh. Sist var det en kamera som filmade 25 minuter och sen var det slut och sen tog jag mikrofonen därifrån. Blåsigt är småkalt här, det är nämligen öppna fält här vid Hensutan Eller rödrädningsbärg Så det här blåser småkalt måste jag säga. Det är ganska så kyligt i luften. Vi har nog inga svanar kvar heller om mina borta. Och jag kan ju då klämma fast den här. Jag kan klämma fast den här ja. på sidan av dragskor, så här. Så Sådär. nu har jag repetis under mig. Nu blåser det på lite grann här måste jag säga också. Och det är ingen snö, men asfaltsvägarna är lite läskiga idag faktiskt måste jag säga. Man får gå sakta försiktigt och vara beredd på att man kan halka till. Vintern bygger mycket på säkerhet, så man måste få komma ut också lite grann. Och vi har väl sedan den 13 november 2013. Magen kommer igång kan man säga ordentligt där. Så kan var ganska rolig. Betongfundament efter någon, här, någon gammal byggnad som är. Och vi har alltså Älvsjöberg som ligger där. Det ska finnas ormbråkar också i skogen här. Så det här är Rällingsbergs... Det är kulturskyddat det här. Här är det helt här och vi var igår sakta försiktigt på säkerhet för att röra på min ganska så tjocka kropp. Och igår var det väl regn ute och tror jag visste det var. Det var mulet i alla fall och blött och fuktigt. Och tror det regnade så jag var inne och tvättade mig och gjorde mig ren. <kör> Och eh, jag fick i kontakt också med Lars Agustin när det på Filippinerna var det. Jag tror det var Thailand först. Då, men det var Filippinerna. Och eh, jag får för närvarande ingen kontakt med honom faktiskt. Det har varit en världens storm där nere. Eller storm. Även Australien har varit väldigt blåsigt också. Annalisa Maktamara heter ju numera Annalisa Nolan. Jamie Nolan är hennes man. De har varit tillsammans i vad var det nu? 19 år. Eller 21 år. De är gifta nu. Och hon skrev så här att det var storm och regn och gick och nu så skulle de förstöra både frysyren och sin make-up och så stod det blä! Så även Australien har varit blåsigt och om Lars a lever eller inte det vet jag faktiskt inte just nu. Han bor alltså på Filippinerna. Jag kan inte svara på om han lever eller inte. Han har gjort en del intervjuer via Skype faktiskt som låter ganska dålig ljudkvalitet på. Så har han talat in också en del grejer också där. Man kan inte ladda ner det, man kan bara trycka på en play-knapp där. Det här är grusväg och så ska vi se hur asfaltsvägen ser ut på Hinsyttevägen här. Sol och är faktiskt en del. Solen värmer lite grann. Det är en svag värme som kommer från denna sol kan jag säga. Så att den värmer upp lite grann. Och i solen är det ytterligare några få grader alltså. Och det är inget snö på gång heller faktiskt. Det är väl däremot regn på gång. Och idag så skulle jag ha haft de här svarta träningsbyxorna. För de, de blir varmare de också. De här är ännu varmare. Jag har svarta skinnhandskar här. Som jag hittar på något tåg. Jag hittade lämnen ganska mycket på tågen. Man skulle lämna in det där. Men vi kunde inte hålla på att lämna in allting vi hittade. Folk lämnar ganska mycket på tågen kan jag säga. Julklappar och barnvagnar och, ja, herregud de är skapare. Och där blev det var nämligen en julafton som det kom med tåg från Dalarna, från Stockholm central. Och i familjevagnen så var det en barnvagn. Det var det tre stora paket med julklappar som de hade glömt på plattformen och det var så inne i hälsiken med folk på tågen. Tågen var extra långa också och det var bara enormt med människor som klev av. Det tog aldrig slut resande. resan. Med. Vi öppnar på vägen här. Lite retfrasigt på några ställen här. Här ser vi några fläckar här, vi ser det mäktiga Älvsjöberget, det är också, vi vet här faktiskt. Här ser det bra ut. Det är fuxigt men det, är, det finns inga direkt farligheter här på Helmshüttevägen. Och jag har klämt fast mp3-spelaren också under käften på mig så att den finns. Den finns här precis under min munne Och spelar in allting jag säger. Det som var lite nordlig motvind där. Och sen... Äh, här är lite vetsfråsigt här på sidan utan yta hinsut i vägen också. Och här är den här präktiga granen som alltid står här på sidan här. Ja, vi ska se om vi ska sänga den till höger. Det så var det en cykel som hade stått i hundra år. Men nu var den borta faktiskt. Och sen. Äh, det vet frossigt här på sidan. Så att man får se upp på det. För att det halkar en kull. vi gäller att gå lite försiktigt här. Och vi vet också att det finns ormbråkar också här i. I skogarna. Vindarna är inte nådiga här uppe kan man säga. Utan de är väldigt kalla. Och vi har lite sprickor också i asfalten här. Och det är väldigt kalla, kyliga vindar måste jag säga. Det är alldeles öppna odlingsfält här. Det är en råg och vetefält tror jag visste det Så att det är väldigt kalla, kyliga vindar. Och jag satt och kollade på en film också igår från Kanada faktiskt. Det var ett godståg. Ganska lustigt faktiskt. De satte ihop ett godståg där och det var alltså ingen eldrift. Det var fem stora enorma avlånga dieselloklar, alltså fem stycken. Enormt med power då. Och sen kunde man ibland se när man filmade bakåt. Och det var en, en flod som rann eh, ibland längre bort och ibland närmare som följde hela vägen när tåget gick. Det kanske höll ungefär 60 km till man. Och jag har lagt upp en länk till den också. Godståg i Kanada. Godståg i Kanada. Uh, den här floden heter någonting konstigt där. Catalule Bay River. Ja någonting. Så var det världens dammanläggning också. Där får de elström. För där går ju vattnet genom sådana här turbiner. Va, så det snurrar runt på något vis. Så får man enormt elkraft elkraft. av dessa enorma vattenmängder. De skapar elkraft. Ni vet det där med vattenkraft, skapa el elkraft. Till järnvägen och allting. Det mesta var ödemark. Jag tyckte det var en kille som tog upp pizza också på ställe. Det var två grubbar i förhytten. Och sen efter vid någon station så backade de in och lämnade av några vagnar också tydligen. Och de kom liksom aldrig fram och jäkla gång. Det är liksom det smågled fram. Och det var mer och så vidare. <kör> Men. Efter nästan tre timmar och 50 minuter då kom de fram till en byggnad på en barngård. Och det var deras personalbyggnad för övernattning och sånt och, och käka mat och allting och vila. Där, där löser de av personalen då. Det är ju, är ju stort. Det var enorma berg. Det var en björn som hoppade för tåget också. Men den, den, den såg inte jag för jag, hoppade, jag drog den där grejen framåt på filmen. Så någonstans på filmen kan man se en björn som hoppar för godståget också. Och det är kalla vindar. Och så har man filmat då och placerat kameran precis framför de här första loket då. Alltså det är ett avlångt lok, det första. Sen filmar man då när den nya personalen ska börja starta upp tåget och börja rulla vidare. Ny personal alltså. Den gamla killen där som har kört troligtvis står och tittar vid dörren till den här byggnaden. Och han står hela vägen tills han ser den sista vagnen Det börjar med att det går sakta då Fem avlånga dieselok -ok. Sen börjar godståget Som är Flera kilometer långt alltså Det är alltså ett enormt långt godståg Som kanske går i 60 bara Och ba banan höll inte högsta kvalitet heller så det var en enorm... Ja, och sen vet man inte vad det har godståget och iväg och de kanske byter personal ytterligare senare där. De kan inte köra hur länge som helst, de måste, måste byta av personalen helt enkelt. Så ny, ny personal kan köra vidare. Ja, jag pratar få här och MP3-spelaren är alltså fastklämd. Fastklämd här vid min jacka här nu då. Det är den nya mp 3 jag kunde ha haft tre stycken med skärm Men tyvärr så är det två trasiga Så Jag måste alltså köpa ytterligare en med skärm och de, de har en drifttid på sju timmar Med inbyggd mikrofon, den ena tänkte jag använda för att lyssna på musik Och sen finns det 200 megabyte ledigt här För att spela in Gunnar mikrofon Det är ganska mycket det, 200 megabyte det blir en, nämligen i WAV-formatet här, med lite sämre kvalitet, men då kan man då, då, då blir det inte så mycket datamängd som går åt. Vi kommer upp till den gamla hästgården här, Hinsyttan, och här har vi varit förut. Det är mycket gamla byggnader här helt enkelt. Och så är det här en klocka på en byggnad också. Så jag behöver inte hålla i apparaten utan den, den spelar in nu. Den är placerad med en klämma under mig här. Och här blåser ganska småkallt faktiskt. Det är väl bra att vara varmklädd helt enkelt. Det finns ingen snö. På sidan är lite grann vetsfrosigt här på några ställen här. Just det här går nu. Åkrarna ligger i vintervila här nu. Inför vårstaden. Och vi har i princip en klarblå himmel här i Longsöttan Hedemora våra och Då då då då dana, då då dana, då då dana, då då då att då då då då då då då då då då då för att få elkraften till gruvan och jag har varit fram och tittat vid de där damportarna som är väldigt gamla Man kan gå på en liten bro över där det här blåser ganska småkyligt faktiskt så att det är inte så varmt direkt så det är kalla vindar också vägen ser rätt bra ut här det är lite, lite, lite rätt fuktig men det finns inget lite rätt rätt på några ställen bara är det i själva långsyttan var det värre, där var det ganska vitt och ganska halt och lite farligt faktiskt. Man halkar till och sådär. Man blir, blir som rädd och ramla omkull blir man. Så att man får vara beredd på att man kan halka till. Och man kommer säkert att ramla omkull också några gånger i vinterna. Man kommer att överleva det också helt enkelt. Så det är skönt att ha den här nya apparaten med mig här då. Det spelas in i wayformatet också då, så man måste helt enkelt göra om det till mp3. Hästarna fryser också, de har såna här varma filtar på sig. Vindarna, vindarna är inte nådiga här kan jag säga. Vindarna är inte nådiga utan de är bra, friska och väldigt kyliga vindar, det är inte några sköna vindar alls. Men vi har ju några plusgrader och i solen så blir det några plusgrader. Men vinden gör ju att det blir inte speciellt skönt. De kallar vindarna som är här, det är öppna fält också, och solen varmer lite grann. Så att det är i alla fall några plusgrader det är det ju. Och regn är på gång också. Jag tror reg regn är på gång också faktiskt. Vi har nog regn på gång, ja det har vi. Det är svårt att veta om man ska klä sig faktiskt. Det här är dukt de där svarta träningsbyxorna idag tror jag. De är lite tunna men de är också varma. De här gråa är otroligt varma, helt enkelt. Jag får inte tänka på apparaten här, den, den är fast här så helt enkelt, Det kommer bredbära den. Ganska smutsig bil. <hör> så att uh... Jag har ingenting att skicka till Julienberg inte, det är helt slut på det, kommer aldrig Det <hör> kommer aldrig att uh... Jag skickar de här tio och lembar inte Jag sköter det här själv helt enkelt Från Dalarna Och hästarna fryser också Så de har såna här varma filtar på sig helt enkelt Då åkte han upp till eh, Bosse där borta De har sina brevlådor en bit ifrån som de får hämta där till Sibo Så att... Eh, Jaha, vi har ju blå himmel och allt idag då. Och nu känns det på tok för varmt på de här byxorna. Så jag lovar, de är supervarma. Det är mer för vintern helt enkelt. När det är mer minusgrader och ännu kallare. Så att det blir de här svarta tredningsbyxorna nästa gång helt enkelt. Här är vi en fågel där som jag inte ser riktigt vad det kan vara. Nu vi vid den här med de gamla laderna som är här. Den, den ena ladan är en stenlada först. Det är sten, va? Och sen kommer det tre ovanför den. Och hela luckan har ju lossnat också här nu. Nu hängde lite snett förut. Det det bäst att passa på idag faktiskt. Nu känns vinden ganska kall, kylig här. Och inte halsen har jag också. Jag håller lite låda idag. Det var den trettonde. Jag har lagt igen på lådorna genom årens lopp här, men nu får det vara slut på det. Och den här lådan har jag lagt också och skickat iväg till studion. Men tekniken under så sköter jag det själv nu. Jag skickar ut mina signaler härifrån. VN och server i USA så kommer det ut på Stockholms närradio. Och så över internet. Jag står den här stora luckan som är här. Den har ju lossnat helt och hållet nu. Ska man se in i hela, i hela ladan helt enkelt. Så det är en väldigt fin dag idag den 13 helt enkelt. Bäckebo är en gammal bångård också. Och den är med i Salu. Den är byggd 1888 och de skulle ha 850 000 för den tror jag. Det finns bilder på det. Ja, det är inte alla hästar som fryser men en del hästar har filt på sig. Så att äh, jag, tror jag räknar till 11-12 stycken bondgårdar som har varit här uppe. Hinset har Laggarbacken backen tillsammans. Helt enkelt. Det är inte så kall, kylig Vad är det? Vad kommer det bli? Så att. Äh, och den här cykeln som har stått väldigt länge, den är faktiskt det här. Så att eh, cykeln försvann. Och vi kommer att svänga höger här. Bäckebos gamla bondgård är ju till här. Det är lite vetfrostigt är det helt enkelt. Lite vetfrostigt är det på sina ställen här och man får ju se upp här. Här är det lite vitt frasigt här. Och är det, är det så här gamla vattensamlingar vette. Som har varit här. Då får man se upp. Här går man att sy på här. En gammal lada också här då. Bångården Bäckebo är alltså till salen här. Och det här är promledan Och man kan komma ända bort. Mot Riskebo Och sen mot Hofors den här vägen då. Men det är ganska långt. Och så är det långa uppförsbackor och grejer. Här har vi gamla vattensamlingar också då. Här. Här har jag varit. Så här är det isbelagt på några vattensamlingar. Det ser lite vitt ut på fältet också. Och det är ytterligare en gammal bondgård som har legat här också. En liten ladare längre upp där det är nedlagt helt och hållet där. Så här går vi på promreden helt enkelt. Vi har både gått och cyklat här. Och man kan gå lite grann på sidan här. Det har varit en, en liten gård också här förut. Det har varit en gård som har legat här. Tidigare. Och här rinner ju vatten också här. En liten bäck. Och här är en här Så finns det hästar De måste byta hag ibland Och sen till vänster här Så har vi en stengrund över tidigare Öfri tidigare byggnad som har legat här Här har vi den där Det ser ut som en liten mur här Det är en stengrund alltså där det har legat en liten byggnad där. Och så är det som ett stängsel. Som står här, gamla tre stängsel. Och så har det en bon går till höger också. Då, har varit Bruna löv som är lite frostbelagda här. Och ute på fältet är det ganska rent frostigt också. Marktemperaturen där, den är ju kallare den än temperaturen i luften. Vi kallar det på marken. Och temperaturen i luften varierar också. Och här har jag också en förrätta bondgård till höger här. Så jag vet inte namnet på riktigt, så ligger ut bortom hensytan. Jag har ju snurrat runt i skogen också. Det är en liten bäck också i inom skogen där, så jag fick hoppa över några gamla träd en gång så jag låg över där i vattnet. Så det var varit en bondgård där. Och här är det en stor hästhaga här. Jag tårar också så det är lite svårt att se. Nu vill jag inte hålla i apparaten utan är jag är den med en klämma så det är väldigt bra helt enkelt. Ja, karpstripan medverkar nu då den andra Lördagen varje månad, då har jag 17 till 18.30 Han är väldigt ivrig att få vara med Och det blev lite tokigt där med mikrofonen som ni hörde Den kom ju igång men det blev ju på tok för överstyrd Det var för mycket pådrag på mikrofonen helt enkelt Så det var väldigt vad den hördes, kraftigt Så nästa gång så ska vi börja med att, att ställa in Stereomixen måste lämna upp lite grann. När man kör Skype så måste stereomixen komma upp lite högre. Alltså hör inte han min mikrofon. När det står mikrofon så står det stereomix. Den hämtar sin signal från stereomixen. Så lite grann bara. Något högre upp kan man säga. Inte för högt heller men jag vet ungefär. Så att han hör mig bra då. Och sen ska jag babbla på lite grann. Och gå över på en annan dator. Och sen ska jag helt enkelt lyfta lite grann några sekunder där. Om det låter bra eller inte. Och sen kan vi börja babla på. Men det är inte bara dra på så där. Jag har så att C-datorn här på med tekniskt underhåll. Och det, det går inte att störa det för det tar mycket lång tid att söka igenom ett register och, och rensa bort gamla filer där. Så det behöver man inte hålla på med just det man ska sända helt enkelt. Så nu kommer vi in i skuggpartier här, tyvärr. Stolparna lutar rätt bra här. Det är alltså promledande här, det är en gammal transportled. Som jag tror förband långsyttarna och områdena här nere med Håfors. Länsväg 270. Den fanns inte helt enkelt. Det fanns ingen 270, den byggdes ju på 30-talet någon gång tror jag. Det här var den väg som förband på den gamla tiden då. Varor och tjänster och människor fick transporteras med häst och vagn och så här. Det är så promreden vi går på helt enkelt. Mm. Och sen till vänster kan man komma ut där på slussporten så med som reglerar dammsjön här borta helt enkelt så det är en fin dag, men här är vi totalt i skuggan för skogen skymmer ju solen helt enkelt här solen skymmer ju här helt enkelt här så att man får ingen sol här det blir väldigt Solen skömmer helt enkelt. Eller skogen skömmer ju här. Så här blir ju inte någon sol helt enkelt. Och sen kan man komma ner här då till. Den gamla slösportan. Som byggdes på 1800-talet. Man behövde vattenkraften ifrån. Damsjan helt enkelt. Så grevde man en kanal. Och det regleras ju då med, med en slushport. Och det är 1800-talet var det ju. Så kör de med hästar på gruvbanan och sen blir det ånglok Det finns en bild på, på ett malmtåg som kommer där Så här är det ganska mycket skugga här, man ser ju solen på topparna. Det är skönt att slippa snön i alla fall här är skuggan är det bra kyligt i alla fall kan jag säga. Här är inte nog skönt för solen värmer inte upp något här. Det kanske är någon plusgrad eller 0 graders. Lite vitfrost är det här på marken också. Det är iskristaller här kan man se. Men i det stora hela är det bra för det finns ingen snö. Och det är ingen snö på gång heller de närmsta dagarna heller här. Det är däremot regn på gång. Här har man gått och cyklat många gånger. Och här kommer en högerkurva här. Lätt uppersbacke och en kurva. Det ryker också i käften på Gunnar. När han går eller haltar eller snubblar fram så här. Och ibland får Gunnar upp lite slem också. Jag är en pär också som frågade om ND-programmen där. Jag kom på det att det finns ju på archive.org men också, också finns det kassettband kvar i studion som jag körde i Radio ND fram till 2008. I början på 2008. Och jag har slutat komma till studion där i augusti 2006 var sista gången. Så att det ligger alltså kassettband för Radio ND i Ölinberg studio. Men de kan inte han skicka upp till mig för han är blind och allting. Han vet inget. Han har inga frimärken så då får vi ligga där då det ligger ett antal cassetteband som är så bra det på men det är väl inte hela världen jag går på sidan av vägen här och det ryker, det ryker alltså i käften på mig helt enkelt det gör det ju. det ryker i käften på mig och det här är alltså promledande här man kan alltså komma upp för den långa backen till Grevlingsberget eller vad det heter nu då Med mobilmasten och sen Komma vänster för det är en låst väg vägbom och nedförsbacke Och sen kommer man till Reskebo för e-bodar. Sen kan man komma som jag Men jag kommer kommit till hela vägen Man kan komma ända ner till Europaväg 16 Och sen kan man kanske ta sig ända upp till järnvägen Men det är mycket långt Järnvägen mellan Håfors och Falun här går erledningen här. Bäckebos bongård ligger här borta också nu. Den är lite salig alltså. 850 000. Och där är det alldeles vitt där borta där Jag var på Tänktberg en gång också. Då kunde man se den här bondgården nedanför. Jag filmade ju där. Det är vitt frostigt där borta säger jag. Där. Alldeles vet det. Det är kallt på marken, helt enkelt. Och det händer inte så mycket i långsutan, men det är bra för mig faktiskt. Så jag kan läsa om hemskheter, men jag vill inte att det ska hända i långsutan. Vetsklasset är det på marken där borta. och det är kallt i skuggan måste jag säga det ligger en bondgård här som heter Be Bäckebo kommer att komma till höger snart Det den heter Salu helt enkelt den är byggd 1888 men det finns ingen snö men kallt är det i alla fall, framförallt i skuggan och här har vi vacker skog också Den är överlagd med mossa helt enkelt och där borta någonstans är det frostigt. Vi ser också dammsjön Genom skogen här Det finns en dammsjön också i Seters Kommuna Det här är alltså dammsjön i Hedemora kommun som vi ser Här har vi de här brevlådorna Som jag trodde var Fribo Men de får hämta sin post här borta, de bor längre bort Du ser alltså dammsjön där borta. Närmast ser det bara sumpmark och sån här våtträsk. Här är det vattenfyllt också. Och här går det elledningar och sånt. Efter Busse finns det ingenting. Det finns ingen civilisation utan det är promleden ända fram till Engelsfors. Här är det vattenfyllt här. här. Om man ser dammsjön där. Det är knappast något is på den. Och här borta till höger ser jag också att det är väldigt vitfrostigt. Helt enkelt. Så här är det väldigt kallt här i skuggan helt enkelt. Det är alltså vitfrostigt på marken. Vi ska se, e-ledningarna går här. Och efter bostad och så finns det ingenting. Utan det är, det är promledan. En av C-boden sen så småningom så kommer man ner till Engelsfors. Jag tog inga, bi inga bilder i Engelsfors. Jag tog ju bilder från elskan Gamla. Där och sen i Hofors tog jag bilder. Men Engelsfors tog jag aldrig några bilder. Sen kommer vi fram här nu då. Det är de här brevlådorna som Bosse och Lisa får åka till. Jag trodde att den här gården var Sybo liksom. Och det är ju längst bort där. Så här börjar solen komma igenom lite grann faktiskt här. Så kommer man fram i solen så blir det skönare men i skuggan är det bra kallt. Och här har vi en äh, verkligen kraftig myrstack på vänster sida. Det finns myrstackar men det är inte lika mycket myrstackar som där nere, nere i vet i Götland. Det var en mycket myrstackar, de låg väldigt tätt också, de var mycket stora. Men det finns också myrstackar i de här skogarna men det är inte lika många. Men det finns. Men de är färre. Och myrorna, myrorna de måste ju sova nu. Och vila. Och försöka överleva i, i där nere. De håller väl ihop så att de får lite värme med varandra. De, de är väl några tusen. Ett eller tusen ut där under en myrstack. Så det är en klarblå hemma som sagt. Och här går elledningarna på vänster sida. Och vi ser Damsjön där. Jag har också en film där jag cyklar lite grann på sidan om Damsjön i Seters kommun. Och där kommer brevbäraren faktiskt på filmen. De har samlat upp alla brevlådor. Det sommarhuset sommarhus där, fritidshus. Sen vände jag. Så jag hade cyklat mycket på vägen till Arkhyttan. Och sen vid Lövåsen hade jag varit också. Det fanns här gård och så var det ett nedlagt sågverk. De bor så nära kommun där så att de var 023 i riktnummer. Och sen asfalten tog slut och gick över till grusväg. och vände jag. Så cyklar jag norrut. Och det är en grusväg. Eller en asfaltväg som tar slut och blir grusväg. Och den går ändå upp till Europavägen. Och där är en väldigt massa vackra sjöar på kartorna. Och en väldigt massa fritidshus. Så jag kanske kan ta mig norrut någon gång där. På någon liten smal... En smal, lite dålig grusväg är det. Som går ända upp till Europavägen. Men jag tror att det var asfalt. Här är jag till Sali helt enkelt Bäckebo här. Bångården är byggd 1888. Och här är brevlådan som Bosse och Lisa har. Som de får hämta här. De kommer från Nackar i Stockholm. 850 000 ska de ha för den här Och det finns bilder på internet. Som jag har visat upp faktest. Nu går det en väg till vänster där va. Det ska ligga Törstberg någonstans som jag var och klättrade på en gång och filmade. Det blåste väl så här enormt där. Och så ligger bångården till vänster där. Och här går elledningar till gården också till höger här. Det ligger en bit bort. Här går elledningarna till den här Bäckebos bondgård. Jag kan inte här prata själv utan jag har en mikrofon nu igen. Det ligger under, en liten bit under här, fastklämd. Och här kommer den här vänsterkurva. Och här brukar man få upp en bra fart på cykeln också. Och här går alltså elledningar. E där borta ligger bondgården. Här går elledningarna då. Här. Bort till bondgården. Och telefonledning och elledning. På den här stolpen som är här. Och sen går det vidare bort till Bosse det är bara de kvar helt enkelt. Det är bara Bosse kvar nu. Så finns det finns inga kvar. Här går el och telefonledningar bort till bondgården Bäckebo. Så att. Och så här går det sista här. Den sista elledningen och telefonerna går här. Så det finns ingenting efter Bostelisa. Så att. Och här är lite vitfråsigt också här. Lite isbelagt på några ställen här. Och sen kommer det rinna vatten också längre fram här nu. Det kommer rinna vatten här nu slags. Så att eh, kommer strax att rinna vatten här nu då från Eller eh, till Damsjön Eller från Damsjön Jag tror det rinner ända bort till Sjönhånan också faktiskt vi eh, ska se, det kommer rinna vatten här Här kommer rinna vatten strax Efter kurvan här, man har gått och cyklat mycket här Och eh, här är väl Någon vattensamling också i skogen här nu kommer vi här i en kurva här och igår var i skuggan kan man ju säga. Man ser ju solen kitta fram faktiskt. Man ser alltså här ett rör också under här att leda bort vatten här Aha. så att eh. och man ser ja där är damm där borta till vänster. Så det är bara Bosse Lisa kvar när man minns rätt nu då. Det är inte någon mer. Nu följer jag här ledningarna bort till Boselisa. och Lisa då. Och sen är det ingenting mer. Så det är bara de som bor här borta då. Kommer få nacka. Jag träffar honom en gång. Jag brukar se honom ibland också. Han brukar köra med hässan. Sadelmakeriet då. Så det är ganska, ganska småkalt helt enkelt här är det. Och här är det lite ret frosigt här för det är kallt på marken. T temperaturen på marken helt enkelt. Här är öppet vatten här. Här rinner det också från dammsjön. Som ligger där borta. Det kan vara fisk som... Ja, det är isbelagt här. Faktiskt. Det är alltså isbelagt. På ena sidan där. Och nu följer då elstolparna här bort till Bosse och Lisa. Och sen finns det ingenting så att säga. Det är promleden. Det är skogsvägar som delar sig. Det är en lång uppersbacke och skogsvägar som delar sig. Det finns några skogsvägar som faktiskt går ända bort till 2,70. Jag tror det är två stycken som går hela vägen. Jag har följt den ena lite grann och så vände jag. Så det följer de här stolparna. Bort till Busse och Lisa. Och sen finns det alltså ingenting mer. Så det är el och telefonledningar som de måste ha i på här. Som följer här. Och sen tror jag att det går också in i skogen där på sidan våra Elledningar Som kommer fram här Det bor så lisa i de sista alltså Svarvabo hette det Och så kallar de det för Sybo Men det heter alltså Svarvabo Det är en liten bongård som har varit här Lite grann eh, vittfrossigt är det på marken Så här är det kallt på marken och solen når inte fram här. Så att då blir det väldigt kyligt här nu. Man har dikat ur också här för att kunna klara vattensamlingar bättre på sidan av vägen. Man har gre grep på sidan här. Men vattensamlingar ska inte komma upp på vägen liksom så här. Jag står här står det en stolpe lite snett också då. Och vi har en klarbror himmel. Och jag har en mikrofon här precis under mig också. Man har också lite grann med den här elledningen här. Telefonledningen. Jag jobbade på järnvägen och fick man inte vara rädd för att det var ju sex tusen i de här kontaktledningarna. Det är r som var radiostyrad 1027 och 1039, men de försvann ju sen. Vi hade sådana här gamla u look ombyggda från UB. Gamla lok som tillverkades från 30, 40 och 50-talen. Och det finns ett fåtal kvar utav där. Men inte i tjänst, alltså. Det har skruvat väldigt mycket. U-delok fanns det också som brukar vara motetbekopplade växling och lokalgodståg. Ja, det kommer erledningar fram här, från sidan också. Så nu är det det sista som är här nu då. Fram till Bås och det kommer genom skogen här. Jag kan inte fatta det men det är en jäkla linje linjer som kommer här genom skogen också på sidan. Fyra stycken. Och så går det fram här nu då. Stolparna kommer här på andra sidan där borta. Och följer nu fram till Sybo, Bosolisa eller Svarvabos, gamla bondgård. Den sista ledningen som går fram nu. Och sen finns det ingenting mer helt enkelt. Det finns ingenting mer alltså. Det bor och Lisa varving. Det finns ingenting. Ända fram till Engelsfors. Man följer promledarna för den långa förstbacken. Ingen som bor. Utan det är bara skogar och, och den här promleden som följer helt enkelt. Inte är en enda människa som bor där. Utan promleden. Och nu kommer det att följa över på andra sidan. Här har jag gått och cyklet ett antal gånger kan jag säga. Med kex och vattenflaskor och alltihopa va filmkameror och så här MP3-spelare med mikrofoner. Det är skugga så det är kallt. Och det är kallt på marken också. Lite, lite flåstigt. Så nu går linjen nu fram till Bosa på höger sida. Korsar vägen exakt här. Här går... Den sista ledningen till civilisationen. Där finns det ingen efter Bosa Lisa som bor. Det är bara skogar helt enkelt. Det är bara skogar. Promleden. Febodarna i Riskebo har jag ju filmat. Och jag kan ju se hur många som har laddat ner också. Vi har många besökare från USA också här och det var 14 000 sidvisningar på en månad. Det är 251 000 sidvisningar totalt. Man kan se hur vilka, vilka webbläsare de har till exempel. Det är inte klokt det här. Så nu är den sista biten kvar här fram till Bosse Lisa. Vi går alltså en del på promleden. Vi ser lite vatten också i ett dike här som vi delvis är lite ishinna på. på. På vägen är lite vattensamlingar som har blivit isbelagda. Och det är frostigt på marken så temperaturen på marken är ganska kall. Och vi vitt rök också i mun på mig här för det är ganska så kallt och kyligt i luften. Och skogarna är stora och mäktiga här uppe. Det var ju många skogar där nere men det går inte att jämföra med dessa skogar här uppe. Det är Norrland är ännu mer och Det är ännu större skogar. Det är ännu enorma ytor och områden. Så det här går nu fram till Bostadslisa den här stolparna och ledningarna här nu då. Jag ska gå fram en liten bit och vända sen. Och här kommer solen fram nu lite grann på mig. Och Här ser vi här. Här ser vi ett märke här eller på marken. Det är några djur som har gjort några avtryck. Som tur är så har björ, björnen är alltså sover nu. De har ingenting att äta så att de har gått till ide. Så att man vill inte tänka på dem. De ligger där alltså och sover någonstans i sitt ida. De kryper ihop och sänker sin kroppstemperatur på något vis. Vi ska gå en liten bit till. Och här ser vi också att det har varit någon lättare vattensamling i diket här. Det känns lite ovanligt att gå omkring och prata så här ute för det var länge sen. men jag vet att den sitter fastklämd där den nya nyhämtet spelaren med skärm och den drifttiden den är sju timmar och den är fullladad. efter den här kurvan så kan man också se några skyltar som Bosse och Lisa satt upp det är deras gård där i Svarvarbo de föder upp katter också och här har vi ganska vittfrosigt på marken och vi ser vattensamlingar i diket här som är lite lätt. Där kan vatten rina under, under marken också. Här korsar alltså ledningarna. Här korsar ledningarna. Korsar alltså helt enkelt. Korsar vägen här. Från höger till den andra sidan. Och det är kallt på marken. Och det kommer rök i min mun också. Och björnen sover. I sitt ide. Så vi kan glömma den. Och här korsar. Så nu går det fram till Bose På vänster sida. Den sista biten fram till Svarvabo. Och här ser vi en skylt också då. När man sätter upp. Då fäller upp katter också här. Han och Lisa. Bosa och Lisa. Och det finns ingen snö. Men det är ändå kallt. I skuggan också här nu. Så att därför är det ju väldigt kyligt. Så att efter den här kurvan så är det raksläckan fram här. Så det går den här. Så att. sista biten fram till Svarvabå här och Boselisa. lisa och återigen så korsar ledningarna vägen här. Så att uh, lite vattenfelt diker där med rör. Elledningarna e går nu på höger sida. Där borta ligger Svarvabå, Bosse och Lisa. Vi ska nu vända här och gå tillbaka. Och då ska jag gå mot trafiken också. Och det är alltså promleden vi går på. Men det är bara en liten bit på promleden. Nu <hör> behöver vi gå tillbaks igen. Och jag bablar för mig själv här. Men det spelas in här då. Med mp3-spelaren som sitter en fast klän på jackan. Och jag behöver en till. Och de två andra är tyvärr trasiga. Vi får hoppas att de här två nya håller längre också. Man kan alltså spela det är sju timmar 4 gigabyte och så har jag ett utrymme på 200 megabyte för att spela in och i och med att det spelar in med wave formatet va, så går det inte åt så mycket datamängder som MP3 gör då blir alltså ljudkvalitet lite sämre för det spelar in med wave och inte MP3 men jag kan göra om till MP3 Eftersom vi går i skuggan här så blir det väldigt kallt och kyligt. Med tanke på att jag bara sitter inne jämnt och med tanke på att det ska bli dåligt väder så behöver jag få komma ut också. Och gå här och babbla för mig själv. Men det gör jag ju inte. Jag pratar inte för mig själv utan jag pratar i en mikrofon här och sen kan folk lyssna på det här då. Jag har hållit på några år redan nere från sikturen med det här. Gunnar och i mikrofon Det var tre besök kvar i Hedemora Ett besök för i år Och nu har jag en manlig Tandläkare Daniel Jacob och Marita Morin På Knoppstigen Eller om det var Snoppstigen i Hedemora Hon har sagt upp sig nu Så att hon slutar nu i november Hon har varit väldigt duktig Måste jag säga och ibland har det varit lite smärta och ibland inte. Och ibland har vi kört utan spruta. Och det var varit rotfyllningar och grejer. Det har kostat. De här tre sista tänderna nu. Det blir två besök 2014. Jag får betala de här tre sista tänderna helt själv utan säkringskassan. Och därför ska jag ta kontakt med Per. Deakonen. I Husby församling. Han är tillbaka nu i januari här. Han är barnledig. Han blir pappa. Och hjälpa kanske hjälpa mig med hälften av det hela. Den här sista tanden gick på 256 kronor. Det var ett ganska stort hål. Den första som vi tog. Den lilla där. Den kostade faktiskt över 800 kronor för min del. Och försäkringskassan lika mycket. Så att den här stora var ju, var ju en lägre pris på helt enkelt. Så det är bara en liten del av promleden som vi går på. Och de här skogsvägarna är ju helt enorma. Det är alltså en transportled, promleden, som man kan besöka på promleden.se. Det är en gammal transportled. 270 fanns inte alltså. Det fanns ingen lensväg mellan, mellan Hofors och Långsjötta. Det fanns ingenting. Eller med en där. Det var först på 30-talet som man byggde den här förbindelsevägen. När jag hade varit i Hofar så cyklade i 270 här. Men jag var ju så trött i benen så jag fick gå. Jag hade ingen, ingen kraft, ingen power i mina ben. Så det behövs verkligen att komma ut och röra på den här feta kroppen jag har. Och det ska bli dåligt väder också. Det kan bli regn. Och vintern kan bli farlig. Men jag överlevde väl förra vintern också. Så att man får gå på säkerhet och vara försiktig och man kan halka till. Man kan ju också ramla omkull. Och det kan bli lite ömt där, men man överlever Man bryter ju inte armar och ben liksom. Men det kan bli lite smärta och sånt när man faller omkull. Man får försöka se lite grann hur man går och så vidare. Gå sakta och känna efter då. Och gå sakta och vara försiktig. Och det ryker i käften på mig också här nu. Vi var nästan fram till Bosse Lisa där. Sybo.se kan ni besöka så. De har katter också, de fäller upp katter. De har kat en till larmcentralen också. Och så sa den meow. Det är ganska kul det här att gå och prata för sig själv faktiskt. För att sen kommer ju folk att lyssna på det här. Nu pratar jag för mig själv. Men det spelar sig in med mikrofonen här. Och sen kan ni lyssna på det här efter det här. Det är det som är så kul. Och det heter ju då Gunnar och mikrofon. Och det är alltså promledande här jag går på. Nu går jag tillbaks. Mot hensytan till att börja med. Sen kanske jag kommer gå mot laggabacken och den vägen hem då. Och då snö är inte. Det finns ingen snö på gång på klart.se eller vad det nu. Det finns ingen snö. Och jag har varit inne i den här skogen någonstans och snöblat utan cykel. Och det går en liten skogsägg in där de ska in ibland i skogen och, och avverka. Man kan följa såna här små interna vägar som finns i skogen också. Och det är ganska så kalla kyliga vindar det Här möts sig två elledningar också. Jag kan inte fatta att det är så mycket linjer som kommer där. Man dikar också här så att det blir djupare för vattnet och samlas så att det inte kommer upp på vägen. Så nu går vi alltså pro omleden med här tillbaka mot eh, hinsytan till att börja med. Och en stolpe som lutar lite grann också gör den ju här då. Och mitt program är redan klart på lördag mellan 17 till 18. Hultman underrättad. Vi är uppskickat med FTP. Vi har en skugga här så att det är kallt, helt enkelt. Och temperaturen på marken är kall, det är vitfrostigt på marken. Och här har man dikat ur. Så att det blir lite djupare för vatten att samlas. Då slipper det komma upp vatten på, på vägen. Det är promleden här, alltså det är en gammal transportled. Det var den förbindelse som fanns mellan Hedemora och ja Långsrättan upp mot Ho till, till andra kommunen och, och lenet Det fanns inte någon lensträck 270 Det var det här, det här var transportleden Det enda möjligheten att komma Det fanns inte någon 270 Det var bara skog där Det fanns ingenting helt enkelt Här har man kört in med någon skogsmaskin och avverkat och lagt upp här det som de är hämtat nu Och dammsjön har vi i den riktningen där Och mikrofonen sitter precis under mig fastklämd med en klämma Och jag tyvärr så måste jag köpa ytterligare en så jag har ersatt den här två trasiga och så hoppas vi att den här håller Vi får inte ha, tappa dem heller det hittar jag alltså en klämma så man kan klämma fast dem. Och björnen går i det här nu, de, är, de ligger och sover nu. Och så vill jag inte möta någon varg heller. Och här ligger en burk också, jag kommer tänka på burken här överdöd och rockragge och rockolga och alltihopa. Så att det finns inget snö och så men ändå var asfalten lite farlig idag. Och jag tror det här vatten rinner ända bort i Håna när man kollar på en karta det här. Till nästa sjö. Det rinner ju långt. För det var en annan skog en gång så rann det ju vatten någonstans där borta. Det kommer härifrån. Så att, Och sen är det också lite frost. Och lakt också här. här. Här är det lite is på vattensamlingen också. Och så alltså vi har dammsjön där borta någonstans här kommer en vänsterkurva här också Så att här rinner det Ända bort till sjön Håna va som är där borta Så att äh, Från dammsjön till Hånan Det kommer så här ringa på vattnet också där, vad kan det vara? Kan det vara fisk då? Nu spelar vi in. Faktiskt så här. kan det jagtera lite mer också. Beckebåg, bon går till vänster till salen och det till höger har också vart en bon går för man kan nämligen se en lada här. Går igen på om tillbaka. Här är det gott. Och söker ganska många gånger. Och det kommer vit rök i käften på men det ligger några rör här också här då. Ja. Och på marken är det mossbelagt med grön mossa. Och så immar mina glasögon igen lite lätt också. Och bondgårdens ledningar är stolpen här så går det fram till bondgården. Jag tittar på de här bilderna, hur det ser ut där. Det var byggt 1888 faktiskt, Bäckebos bondgård. Och även gården till höger har väl en lada också till höger här. Så det har varit en liten bondgård här också tror jag. Där ser man en lada där ja. Och där är svit på taket också på ladan. Här har man gått och cyklat ett antal gånger kan jag säga. Jag kan inte räkna hur många gånger jag gått och cyklat här. Här är stolpen för bondgårdens ledningar. Alltså Bäckebos bondgård för detta bondgård måste jag säga Här går man Fram till Bäckebos bondgård som är byggd 1888 Och så kommer en högerkurva ganska tvär Och det här var så en gammal transportled en gång i tiden Man bara ser inte bondgården alltså hemma vägen Ja, Då går vägen fram där i en kurva och går fram till den här bondgården jag tog hem de här bilderna som jag hade på de ha 850 000 tror jag visste det var för detta förrlätta bondgård vi går nu promreden tillbaks mot insidan till att början med så den står ganska lågt här. Det är alltså ganska så tvär kurva här också. Faktiskt. Det är jordkällor där också. Där är också en lada. Man kan se bilder där som Ekan har lagt upp. Tydligen så går vägen till vänster. Och, och sen en högerkurva kurva såg jag där. Det är väl en liten bit fram till själva. Bäckebo. Så som är byggt 1888 och de skulle ha 850 000 för den här kan man se till Salu här så har man 850 000 så ska man köpa en gammal bomgård och här är Bosse Lisa också vi ser ju bo här, sade Makeriet. Så vi är vi framme vid Bredblåden här. Och så går vi provleden eh, tillbaks mot eh, hemsätan här. Och det börjar med en vänsterkurva här. För vi ser dammsjön också där borta. Gör vi. Så här är en vänsterkurva här då. Och vi har ledningarna är på höger sida här nu. Nu följer vi bara på sidan av vägen. Och det finns lite vatten också i viken här. Man kan ju se grön mossa och, och nya tallar och granar som kommer upp. Och ser är det lite grönt också på marken också. Här är det lite vattensamlingar här också. här. Men lite lätt, lite lätt iskorpa på. Era. så att uh, vi får upp släm också i halsen jag pratar helt improviserat här mm. så att uh, det blir som det blir jag var på trött jäkla berg som ligger någonstans här borta jag tror man ser en höjning där Men det ligger ett berg där längre bort när jag var på och då kunde man se ner på den här bondgården Väckebo helt enkelt så att äh, vi kan se dammsjön där. Har vi dammsjön? Och vi har dammsjön också i Söters kommun. Vi har lite vatten i diken här nu. På vänster sida så går den lågt. Jag går i skuggan, kallt. Vi har lite vatten här nu i äh, diken som är här. Och det blir lite mer vatten här. Här har vi vatten i diket. Och jag tycker jag känner igen mig faktiskt. Jag tycker jag ska se ett högt berg där borta som jag var på en gång i tiden. Där kan man se att det är väldigt vitt frostbelagt där på marken. Och så går vi promleden tillbaks. Här är det som en liten mötesplats kan man säga här. Jag följer nu. Så Det blir skugga här för jag skogen... Skogen skämmer här nu då. Solen skämmer ju. Nej skogen skämmer ju för, för solen. Och därför får vi trava här nu. I skugga och lite småkall motvind. Marken är mossbelagd och det är stora stenar också med mossa på. Det är lite ledigt med kanter också. Vi kommer ner för en liten nereforsbacke nu. Och sen kommer en vänsterkurva här då. Lite nedförsbacke. Vänster kurva. Och sen kommer också en liten uppförsbacke tror jag. I en liten kurva. Och här korsar ledningarna. De går på vänster sida nu. Korsar så att de går på höger sida. Lite vattensamlingar också i. Vi eh, ser dammsjön och lite vattensamlingar här i dikerna helt enkelt. Då. Och det är väl då idag, idag. Så att det är premiär för en ny MP3-spelare med inbyggd mikrofon. Och det är en klämma. Den kan sitta i kapsen och nu sitter den under mig här i dragskon. Det här ska du höras rätt så bra, ja. Jag kan inte påverka volymen heller här. Man verkar ha avverkat lite grann där i skogen och det är alldeles vitfrostigt på marken där. Här är ett område med grön mossa här. Så på vissa ställen är det vitfrostigt och på vissa ställen inte. Men Det blåser väl ingenting direkt så där, inte här i alla fall, men det kan blåsa på vissa ställen. Så att vi är på väg sakta och säkert tillbaka mot Hindsötan till att börja med. Vi har gått en liten bit på promleden. Vi har ledningarna på höger sida nu. Och eh, det går helt enkelt här. Dagen är ganska korta också faktiskt. Man har avverkat i skogen här ser man. Man har varit in i en liten bit i skogen avverkat lite grann och dragit ut där så att det blir öppet där Ett mindre avverkningsområde Och där är det vetfrostigt faktiskt, Så det ska ligga ett högt där borta också Man jag var på en gång och filmade, det blåste Det var väldigt kallt där, det var väl i Ja om det var i mars månad kanske, det var väldigt vad det blåste på bergstoppen där det var en ruskig utsikt kan jag säga och det var inte något skönt att komma igenom skogen också för man trasslade in så fast fasta i träden och det fanns ingenstans att gå direkt. Och eh, vi följer nu promleden här på sidan av vägen. Den är ganska bred, promleden. Så det är därför som promleden är ganska bred. Därför att det fanns det var den transportleden som fanns. Och hästar och vagn måste kunna mötas också. Va? Så att promleden är ganska bred. Och det var den förbindelse som fanns förr i tiden. Så nu följer vi den tillbaka mot hinsetan till att börja med. Och som jag sa har man dikat ur. Man har trädsekrat också här. Det var någon gubbe som var en gång här och <tår> tog bort grenar som var. Man kan också se att det är lite grenar som passeras genom ledningarna här. Det är ganska kraftiga trän här så de lär inte blåsa omkull i första taget. Och till höger så kan man komma fram till de här slussportarna som är vid dammsjön då. Där är vi skilt dem där. Det här har vi varit bara en gång tror jag att titta på de här slussportarna som är där. Och det är byggt på 1800-talet då för att få elkraft till den här gruvan i Röllingsberg då. Det är ingen snö på gång framåt man ser nu, utan det är lite grann plusgrader i alla fall, några plusgrader sådär. Men det blir kallt på natten och det blir ju, det går väl ner lite grann under noll och så. Vi ser mobilmasten som finns norr om långsjuten också. Den ligger ovanför där för hyttgatan. Har vi har ju filmat där också en gång på vintern och så vidare. Man kan se ner till sjön Ammungen också. Och här kan man komma ner till ser slussportarna. Som är gamla som byggdes på 1800-talet. Och vi ser mobilmasten som är norr om Långsötan. Och björnen sover i sitt ide. Jag har varit där en gång. Det är gammalt det där så det byggdes på 1800-talet. Och för detta bondgård till vänster kommer här också nu då. Så var en gammal gumma en gång jag såg som gick på någon påse. Hon skulle nog gå in till långsiktigt och handla och sen tillbaka. Så fick fick en promenad. Det är äldre människor som bor på den här nedlagda bondgården. Det är svårt att veta vad den hette också. Alla gårdar har ju ett namn egentligen. Då ser vi mobilmasten där så det. är väldigt bra riktmärke för mig. Nu kommer vi komma fram mer i solen här nu då, faktiskt. det är skogen som skymmer, solen strålar. Så att nu kommer vi fram till sol. Och här går det ledningar också i den här bondgården. Eller för detta bondgården som har varit här i Hynsuttan som ligger bredvid hästgården här i Hynsuttan, den tidigare bongård. jag såg en bild här från 30-talet med en kvinna som var enormt vacker, hon var blond fantastiskt vacker, hon, hon hade ett otroligt leende man såg att, jag såg att hon en stora bröst jättesnygg var hon, en gammal bild från 30-talet, 20-talet var det, 1923 Så nu känns det för varmt här, måste jag säga. Och här är det ganska blött och fuktigt på den här lite lediga vägen. Och här är en nedlagd bongård också här. Alla gårdar har ju ett namn också. Liten stuga där. Och den ryker i skorsten också. Det verkar bo året runt där faktiskt, men stugan är ganska liten. Och sen en lada också som är ganska så stor. Men äh, själva huset är ganska litet här som de äldrar i. Jag tar en bild där. Det är mindre stugan de bor i alltså, den är inte stor. Nu ska de tydligen ut och åka också. Och det ryker i skorsten. Stugan är pytteliten måste jag säga. Den är inte stor. Så att... Äh, den där stugan kan inte vara speciellt många kvadratmeter stor. Jag var stöd en gång i skogen där bakom där. Det är en mindre stuga där faktiskt. Men bor man året runt där, har de verkligen vatten- och avloppsledningar dragna kommun? kommunen. Så att äh, nu blir det rätt så skönt här måste jag säga. Jag kan jag läsa upp så här. En ganska liten stuga det där att bo i. Tycker jag. Men de kanske inte bor året runt där. Det är kanske är extra, extra. De kanske har ett annat ställe att bo på också. För stugan är ganska liten där. Och nu ska vi alltså gå tillbaka här till. Äh ja vi är ju, vi är ju alltså i igen här. Och här har jag läget en bondgård här. Jag lägger den en här Så att nu är vi på väg tillbaka, vi har ju kommit fram till hindsättan igen då Och man kan ju se Man kan ju se här Och så såg vi mobil, mobilmasten också där Så att nu är vi hindsättan igen här och hästarna och vi ska väl gå tillbaka här till uh... vi doga upp här så det är lite småkallt igen Vi ser ganska grönt gräs också nu Som är här Nu går vi lite sakta lugnt här och det är ingen snö och det är ingen snö på gång så det är, För min del är det helt underbart att släppa den här snön men Det är väl så med vintern också att den är fram och tillbaka men Längre upp i dalarna så har vi snö men då pratar vi upp mot norska gränsen och det nu är det där. Det här selen och allt vad det heter, det här har vi just nu. Men äh, vi är ganska långt därifrån faktiskt. Vi befinner oss mer söderut. Så att äh, här har vi inte någon snö i alla fall och det är det viktigaste där. Och det är ingenting på gång heller. Det är inget snö på gång. Och det är behinsättande igen här och jag tänkte väl nästan ta mig mot laggabacken. Här ser det nästan ut som snö med lite vit frost på marken här. Och här rinner väl vatten också. Och här har vi en förrätta byggnad som är riven. Det är bara stengrunden kvar helt enkelt. Stengrunden är kvar. Och det stod en cykel också väldigt länge här men den är faktiskt borta nu. De cykeln som fanns här, där finns det inte kvar. Den här resesykeln. Om det är någon som har snott den eller inte, det vet jag inte faktiskt. Ja, och det har vi någon slags stöd i fågel där. Och här ska de stå och stirra. Här står man i vakt och stirrar. Jag är tydligen upptäckt av hästarna. Ja, det finns inget snö och det är inget snö på gång. Så att... Äh, det finns inget snö och inget snö på gång. Det ryker också i... det ryker också i käftarna eller mulen på hästen. Så att det är inte bara mig den ryker om de helt enkelt, den här står där. Vi ska titta lite grann på den här cykeln Men jag ska inte ta den man flyttar på den här cykeln nu Jag står i hästar alltså Det står en cykel här bakom Ladan här, vi ska titta lite grann på den här cykeln Men Den har stått ett länge på På framsidan utav Här står en cykel va? Ja, det var en annan cykel Ja här står faktiskt en cykel men det var en annan cykel som stod. Vi ska väl ta oss mot, mot äh, laggarbacken här nu. Nu är vi framme i solen. Vi har gått ganska mycket i skuggan här nu. Det såg en annan cykel här förut som är borta nu. Och här är Meklarskylten också till Bäckebo. Det var en resesykel som stod här nämligen förut. Men den är borta nu. Och nu är vi framme i solen. Så att det blir lite skönare nu. Så här är en cykel som är borta. För någon som har klottrat också på laderäggen. Nu går vi Där såg jag en mycket gammal cykel också Några bildörrar Lite trasig asfalt här Och så har jag lite grann Smärta på högerfoten här, jag hade på vänsterfoten förut, Nu har jag flyttat på sig Så nu har Smärtan gått bort på vänsterfoten och sen sitter den på höger istället Det var Kempoberget vi ser det uppe Det här droppar också från Takrannan vi har grön gräsmatta här också Och faktum är att jag såg någon slags insekter Någon slag som flög i luften här Det kan vara en mygga eller ja, något liknande Det är ganska unikt faktiskt Men det finns alltså insekter som kommer fram På dagtid nu det Är inte det konstigt det? Det ska gå ut som en mygga Någon slag? Ja, det var en insekt med en små vingar som flög. Man borde väl inte vara fram och tycka med tanke på hur kallt det är va. Några enstaka insekter kan man se som flyger omkring i luften. Jag tycker det är konstigt. Och här är kanalen som gick fram till gruvan helt enkelt. Det kommer från två ställen här, det delas det här nämligen. Och här kommer den fram Det ganska forskande vatten Och här kommer ganska friska kalla kyliga vindar också Och här Nu måste jag säga att det blåser upp rätt så kyligt här Jag har ju öppen jacka också Så att eh, Vi får nog nästan stänga igen den här jackan snart Nu är vi framme i solen här nämligen på den sista biten av asfalten som sen blir grusväg och här är det ganska så trasigt här. Här skulle kommunen behöva lägga på lite asfalt på de här värsta trasiga ställena. Och nu är vinden inte så nådig här för det är ganska kallt i skuggan här. Vi kommer strax fram med solen, högre kurva. Och här är det väldigt trasigt. Vi ska behövas lägga lite asfalt på de här trasiga bitarna som är. Det är för alltså den sista biten av asfalten här innan det blir grusväg som är ganska så trasigt. Jag kan ju säga till min polare också Uffe Hansson där. Han är ju kommunordförande för hela våra kommun. Men jag kan inte bry mig om allting. Folk måste också ta ett eget initiativ. Och här går det elstolpar och grejer över fälten här åt olika håll här. Och asfalten är ganska dålig här. Faktiskt. Det är ganska så trasig asfalt här. Jag skulle behöva åtgärda inte så här enorma mängder med asfalt som helst. Det är det här det bara egentligen fyllas på de här trasiga hålen som jag... ...där asfalten är trasig helt enkelt. Här går det stolpar åt olika håll man ska säga här. Och det är även gatubelysning också här uppe i... Pinsuttan när vi fortfarande är. Här går det elledningar och telefonledningar åt olika håll till gårdarna här uppe. Och midsommarstången har ju torkat ur. Så den är ganska så uttorkad. Och här får man se upp för den här trasiga asfalten som sagt, Våld. Den är alltså ganska trasig här uppe. Den här kan vara flarsjackan är ganska vindhet Och lite lättfodrad också så att den är rätt så bra. Jag tror jag köpte den av röda stjärnan också. Eh, faktiskt heter det ju. Vi ska ta och svänga över på lite säkerhet här för det lite vitsfråsigt kan vara halt. Så det går lite grann på fel sidan av vägen och det blåser upp jag ska kalla, det friska, kyliga rindar. Och eh, där ryker det skorsten vilket jag kan känna på doften här i mina i mina i mina i min näsa här helt enkelt. Så att eh, Jag har gått och cyklar ganska många gånger och det är ganska så trasig asfalt här uppe. I den sista biten här utav, utav asfalten, den ser bli grusväg Det finns en liten väg man kan komma igenom där borta också. Det är ju en gammal bongård som har legat där. Så att... Äh <här> Så här ska det behövas lägga på lite asfalt, det är inga enorma mängder egentligen, det ska inte kasta så här enormt mycket Det är på några ställen som asfalten är Väldigt trasig helt enkelt här uppe i Hönsötan Så att äh, Asfalten är alltså lite lite trasig här uppe Som jag sa så är Asfalt är ganska så trasig Och behöver alltså lagas på några ställen här Helt enkelt Här är råd också <skratt> Och eh, Man ska behöva laga asfalt lite lätt här På några ställen <skratt> Men eh, Och så det grusväg till höger Ja vi ser väl Älvsjöberget på höger sida då Och vi har också lite motvind också här Så att äh, vi får ju vänner rakt upp i facet här signal här är signalen fått igen här nu då om min mikrofon Jag har inte kistade heller Kraftig då det, det sin kallt här Och det en gamla bondgård också till höger här faktiskt Med gardiner och allting, jag tror man har gjort, gjort om till rum där inne Det går att bygga om med ladan nämligen till eh, bostad För Det är nämligen gardiner där inne och alltihopa så att jag är inte kissmödig eller någonting. Och nu är det ingen asfalt längre här utan nu är det. Ja vad det nu är för någonting man går på. Grus och grejer. Så nu går vi på här mot, mot laggarbacken då. Vinden är ganska så kall här. Det kanske blåser också lite grann i mikrofonen helt enkelt här. Så det går den mikrofon fortfarande här. Jag tryckte in pausknappen också. Kan man bl blockera ljuden? Det är så bra. Man kan blockera ljuden lite går Inte halsen också. Och det är ingen snö, ingen snö på gång. Ingen snö och ingen snö på gång. <hör> Faktum är att solen står lågt men den värmer i alla fall. Solen värmer i alla fall lite grann. Och här rinner också vatten och så solen värmer grann här Solen värmer litegrann och Jag har alltså ett headset på med en mikrofon som står rakt upp också Och så lyser jag på musiken och en sån här liten apparat som går i tre timmar Fullladdad och så skiftar jag till nästa som går i tre timmar Men det är sex timmar på de här små Och de stora går i sju timmar Vi köper jag en till och sen får det vara nog där. Man ser ofta inte en människa på de här gårdarna. Men här har det varit en bomgård också. Där med ladan. Det är sådana små gäststugor också på gården där. Sådana här små rackare med överander. Och där ser man ju sällan några människor. Lite grann på sommaren kan de vara där. Man har ärvt en gård som de använder som sommarbostad så att uh... vi är på väg mot uh, Läggabacken helt enkelt här och jag ser en gubbe som går uppe på Karlhygge som är här det är nämligen ett Karlhygge som har blivit här nu jag tar en massa avverkningar. Man kan se Älvsjöberget också. Kan man se. Ingen snö. Ingen snö på gång. Men det ska bli dåligt väder här nu. Jag är inte kissnödig heller. Jag har inte kisat den en enda gång. Märkligt nog. Jag behöver verkligen den här promenaden. och Det är inte allt så skönt. I den hårda eh, motvinden jag har här, för det, att det blåser i mikrofonen också som ni kanske hör. Här är vinden, vinden är ganska hård och kall. Det här har man avverkat på ett stort område här ovanför vägen helt enkelt. Man har gjort en ganska stor avverkning. Man har sparat några få träd också på det här öppna området och jag känner inget behov av kiss och kallt är det som sagt och motin är det också och en vänster kurva så att det en höger kurva och det såg en bil där, jag såg en gubbe så att det är väl svamp kanske att leta efter det kan vara så här är ganska stort avverkningsområde man har sparat några trän men det mesta är faktiskt bort plockat. Och då har vi en gubbe där Som bär på någon påse någon slag Detta vad han har hittat Liten lätt vattensamling och det går elstolpa där och Går det på, på, på ledningen där Men landar in någonting i bakluckan här i den påse Och jag har ju klämt fast apparaten också här nu så att och nu är precis under mig, det är som ett karlhygge precis ovanför faktiskt och här har vi odlingsmark också, det går en elledning där borta faktiskt, en elgata och här är vinden ganska hård, vi kommer att få lite skugga också här i, i mot backen faktiskt och här går det inte med erledningarna utan de går upp på sidorna istället helt enkelt och nu ska vi gubben ta och åka en här då, det finns en mötesplats här i högerkurvan och här har vi ledningarna går där över fältet som förbinder. fram till laggarbacken för det finns inga elledningar som går ut med, ut med vägen så här. <hör> utan de går ut med fältet här så att äh, <hör> <hör> <hör> det är bara mycket snölla vägg och äh, det är alltså ett avverkningsområde som ligger upp ovanför här <hör> Och mötesskylten har ramlat en kull också. Den står på en stolpe här förut. Men nu är, nu är den. Och där ser vi också några. Alla mötesskyltar för mötesplatsen låg ju här. Så det är ett ganska så stort avverkningsområde som är här då. Och som har man dragit ut. Stora högar också med trän här. Här går inte några elledningar ut med vägen inte utan det är. Går i på fälten kommer fram här på sidan istället sen. Så nu är vi återigen i ett parti här med jag ska kalla vindar. Och sen är det mest skugga också. Gubben hittar någonting där. För han har med in en sån här papperspåse ganska stor ni vet då, i bakluckan där. Så jag vet inte vad han kan hitta så här dags. På marken faktiskt. Kan det finnas svampar kvar än? För jag har inte sett, har inte sett en enda kantarell i år. Vad jag kan minnas alltså. Det finns inte någonting. Så jag bryr mig inte om det där i dugg. Men någonting var det i alla fall. gömmer gubbarna in i bakluckan på bilen. Han hade grova strävlar också. Sen knullade han i väg. Eller rullade. Han rullade i vägg ju. Yeah. Ja. Och det går alltså en elgata här i skogen också Och det kommer fram här då vi laggar backen på sidan här nu Och här kommer en högerkurva Blir Så har vi någon gamla båndgård också som är ladda till höger här nu Jag tror inte den finns här utan de kommer hit på samma helt enkelt Utan från någon annat ställe så inte får den är här i ladan på vintern. Jag tror inte det är helt enkelt. Glasögonen är ju inbörjad också hela tiden här. Och jag är inte pissnödig heller. Och elgatan går där inne. Man kan se ledningarna helt enkelt. Här har jag i kört ner hela mötesskylten också. Nu har jag rärv kull. Och här går elgatan helt enkelt där. En massa ledningar. Fast hela stolper har eh, åkt som kull helt enkelt. Så att. Jag eh, inte kissnade det minsta. Och nu är det framme här vid laggabacken då. I riktning mot långsättan. Det är också en bondgård till Sade här uppe, i backen. Och då telefonnummer till Borås tror jag. 035 det har varit en bondgård förut. Som heter Sade. Och här är också en gammal bondgård, eller har varit en bondgård. Och det är ett stort jätteläkta avverkningsområde också här faktiskt. Det är det Och inte är inte jag kissnade. Och ingen, ingen snö finns där. Och det är ingen snö på gång heller. Det är ingenting på gång utan snö. Däremot är det regn på gång. Så att det blir regn imorgon mån. Jag måste passa på en sån här dag där det verkligen är blå himmel. Lite små småkalla, kyliga vindar är det ju. Men, äh, Tårarögonen får man också i det här kalla. Här kommer el, elgatan fram här då. El. Den kommer fram här på sidan. går över fälten här. Istället för att följa vägen. De här fåren som är på sommaren tror jag inte jag finns på vintern här. Utan de kommer från någon annan ställe. Här kommer alltså elinjärna fram här. och De verkar gå ner under marken en bit här innan de kommer upp på nästa stolpe. Det är ganska så kallade friska kyrliga vänder här. I lagerbacken är vi. och Där ser vi elledningarna som går där. Och så har vi en sån här gammal. Gärsgård som fanns förr i tiden, ni vet vad jag menar. Det finns också där borta vid, efter Nordviken. Det var ett tag sedan jag var ute och gick här faktiskt. Jag har gjort två höstpromenader tidigare. Gruvbanan och Hinsvetan, Laggarbacken och Hem. Det är här gammal Gärsgård som är här. På sommaren så är det får som betar här, men jag tror inte de finns på vintern här helt enkelt. De är någon annanstans och kommer hit på sommaren. Det är små fritidshus det här, de är ganska små. Det kom ut en liten flicka här en gång på sommaren, det var en liten pojke som lekte, kommer kom ihåg. Så att de är på sommaren här. Det är små sommarhus det här. Men det är klart att de kan komma hit på vintern också och få håll på värmen. Ganska små hus det här. Det lyser en lampa också här men det kan vara för kivarna. Det ser ganska frasigt ut på ytterdörren. Det var en autentamma i framset där för att det ska se ut som att det är någon som finns här. Det är ganska smart Och vi har inga får som betar heller här En stenmur och så finns det äpplen i det där trädet sen på höstarna Laggarbacken ska vi sänga vänster här Man ser att det var lite blött och ledigt också på de här vägarna förut Nu kommer vi här här har man samlat alla brevlådorna så att säga och de har skydd också. Med lite tak ovanför. Så att det inte kommer någon snö på dem. Det är uh, sex stycken brevlådor här i laggarbacken. Och snoren bara rinner här i näsan på mig. Det var en liten flicka här med en liten pojke på sommaren kommer jag ihåg som jag såg när jag satt där förbi. Och bondgården där uppe, där uppe. Den är till Salu. Så telefonen gick till, till Borås. Faktiskt, där är till Salu. Den som ligger där uppe. Det är flera byggnader där uppe. Jag tror det är två hus och så är det flera lader och alltihopa där. Och eventuellt så är det mark också. Där uppe är Tesalu. Men det verkar säga det privat va. Det var ingen av Meklar utan det var en liten sköld som stod att det var Tesalu där. Apparaten är fastklädd med en klämma här så jag vet inte tänka på att hålla i dem. Det är en fördel faktiskt med de här mikrofonerna. Och där har varit en också med lada. Stor jäkla lada där. Jättefin är den. Och så har vi ett avverkningsområde här. Ganska stort ovanför. De har hämtat det. som har legat ganska länge här. Vi brukar gå till Västerås energi. Och så är det bikuper också. Så nu är det läggarbaksvägen här. Mot långsötan här. Jag har lite ont i halsen här. Gäller att passa på också. Solen är inte framme så länge innan det börjar mörkna. Och det kommer lite sån här ångar. i munnen. Ganska kanske stort och fult avvikningsområde Och så tog de upp träden bara som de var Och så låg de i hundra år innan de tog bort dem Då de går till värsta energi Man sa det gubben som bor här Den här gamla gubben här Att det var ju ren skövling det här Att förstöra så här och här matar man pipporna också Och har parabolant hem. Solen står väldigt lågt också här. Och här har man en sån här stort vedförråd också. Det verkar imma på fönset där. Så här har man gjort ett stort fyllt kalhygge precis utanför. Och jag kan se någon insekt också i luften som åkte där. Och jag känner ingen behov av att kissa här, Det är ganska skönt faktiskt måste jag säga. Och ingen snö och ingen snö på gång. Det det. Nu kommer vi ner här i en vänsterkurva här. och Det blir mycket skugga nu för skogen är på bägge sidor av laggarbacksvägen. Så här får vi inte något solvärme. På, utan här skuggas ju solen av skogen som är på bägge sidor av laggarbacksvägen. Och det blåser ganska så kall, kylig vind. Vi lämnar laggarbacken. Och där finns en liten promenadstig kan man säga uppåt där. Här låg det ganska länge innan man hämtade och man har ju förstört hela området här. Och solen så varit lågt. Och som tur är ser jag inte några kissnöder heller nu. Man kan se att en, en maskin, skogsmaskin har kört upp i skogen. Och här har man hämtat också den här högen som låg här. Vi kan gå till äh, Västerås energi. Och här går elledningarna här. På vänster sida och korsar vägen över till högra sidan. Faktiskt. Och en skogsmaskin har kört upp i skogen här. Man kan ju följa spåren efter den. Faktiskt. Man kan följa att den har gått upp där en bit. Det skjuter inte slippa snö och så. Jag går till rör här också för och ledningen. Mina glasögon är marian. Och vi följer nu lägerbaksvägen tillbaka till eh, Långsjötten. Det kanske blåser också i mikrofonen lite grann, det kan jag inte påverka. Och då kan man följa spåren efter en skogsmaskin som sagt var ganska så kalla, friska, kyliga vänder också. Stolen finns där. Den står ganska lågt. Så den tränger igenom lite grann här. Det är mest tallar här. Höga. Vi går nu. Läggabacksvägen. Det här är Gunnar mikrofon. Tillbaka till långsättan. Och nu. Går. Stolparna här. Från vänster sida nu. Korsar över till högra sidan av. Läggabacksvägen. Jag var helt ny när jag bodde här. Jag var helt färsk när jag kom från Stockholm. Och kom upp hit för första gången upp till Agabaksvägen här. Och jag träffade den här gubben som bor här. Han hade hörapparat här så han hörde lite dåligt. Han tycker inte om skogsbolaget här. Det är en ren skövling sa han. Han hade hörapparat Det fanns en annan gubbel som hörde dåligt också. Ni vet en gång när jag gick vilser där. nere. i. Mitt gamla liv och jag drömmer och drömmer. ja Det är inte varmt och skönt. Precis det är det inte. Jackan är rätt så skön. Den är lättfodrad av vinthet. Och rätt så skön. Nu ska jag följa lagabacksvägen. Ner mot långsuttan igen då. Solen kommer faktiskt igenom, träden tred, är äh, emellan ibland här. Det är inte att komma ut och så få en promenad. Och äh, inte jag kissnade heller. Nu går ledningarna på höger sida. Marken är mossbelagd här, med mossa. Vi följer Läggarbacksvägen. Bara, bara följa den helt enkelt. Och där ser vi Älvsjöberget också där uppe. Marken är delvis belagd med mossa här. Grön och grå mossa. Så Nu har jag återigen en mikrofon att prata i här. <hör> med skärmen här då. Jag köper den till och så har jag två. Och de två gamla kan man ja, glömma bort då. Hoppas att den här håller bättre. Det är alltså 149 kronor utan fraktavgift. Från nettonett.se Lätt och fuktigt är det. Men det finns ingen som helst nu. Och det är ju. Inte någon frost på marken direkt här heller. Det var det första jag gick tror jag. När jag var ny här. Så gick jag ju då. En sväng. Här upp på laggarbacksvägen. Eller hur, nej, hur jag gick. Jag gick för första gången här. Bara följa laggarbacksvägen nu tillbaka till långsötan. Och ledningarna går nu på höger sida. Det är och blött här. Ja det är lite vittflåsigt här också måste jag säga. Delvis är det det. Lite så här vitt. Det är kallt på marken, nämligen. Och lite trasigt är det också på lagerbacksvägen här. Vissa pottor har vi här också. Och det är en ren skugga. Och nu går, nu går ledningarna in i skogen här. Ja. Nu är de inne i skogen där på höger sida. Men nu följer de alltså. De fäller inte vägen här utan de går in i skogen istället. Man kan se elledningarna som går här. De förbinder ju Laggabacken och Hemsyttan. Med elström från Långsyttan. Går de genom skogen där. Och här har vi lite trasigt också här. Solen kommer nästan igenom också lite grann lätt mellan träden. Här har vi ett pothål som är lite vattenfyllt. Det kan finnas lite, är lite eller tunnare iskorpa också på den här vattenytan. Vintern är farlig och folk, folk gör sig illa. Folk ramlar om kullen, de bryter på armar och ben och grejer. De hamnar på a, a, a, a, sjukhus och akuten och folk ambulans och grejer. Så att man får vara lite försiktig. Men ändå inte vara rädd. Så det <skratt> blir sådana här lågskaftade vinterstövlar och grejer. Jag har för hela vintern och ja. Men det börjar inte tänka på det här riktigt. Så den tränger igen och lite grann delvis mellan träden här. Så den tränger igen lite grann. Delvis. Mellan träden. Men vi går ju mest i skugga här. Faktiskt. Och det är mycket mossa på marken också. Jag tog en bild på en spillkråka en gång också som var här. Och här kommer ett potthål som är ganska så stort också. Det är väl också vattenfyllt och lite iskorpa på den. Vi passerar på höger sida, går vänster där. Det är skönt att komma ut. Hålla lite låda. Och Få tala. Och hålla lite låda här när man är ute så här. Det är det som är poängen med gunnar och mikrofon. Och ibland blir det lite uppehåll mellan programmen, tyvärr. Av olika skäl. Tekniska skäl också. Nu har vi fått en ny här med skärm. Det är premiär här. Det är första gången som vi håller låda här och pladdar och svamlar med den här nya med, med skärm som jag pratar i nu. Och det är sju timmars drifttid om den är fulladdad. Och här är vi också lite mer trasigt här på laggarbacksträgen som man får se upp med. Och det är mycket massa också ut med på marken här. Och ingen snö. Och ingen snö på gång. Det är regn på gång istället. Dagarna är korta. Och de blir ännu kortare. Och solen står lågt. Och så gäller det att passa på att komma ut så här. När det inte, när det inte är någon oväder. Så länge det är ljust. Och innan det börjar mörkna igen. Och det ska bli regn imorgon om jag minns rätt. Så det är tredje gången jag går här nu. Den här gången gick jag också promleden lite grann. Hösten, alltså. Det är hösten alltså. Det tredje gången som jag kommer så här. Grubanan, Eller för detta gruvbanan där. Eller Hinsröta och Laggarbacken och hem. Det är nästan fem kilometer tror jag. Det är någonting sånt alltså. Ungefär. Kanske. En fem. Det är svårt att veta exakt va. Cirka en halv mil alltså. Kan man gå så här till exempel två gånger i veckan. Då är det nästan en mil. Va? Man får komma ut lite grann så här och se som. om. Det är skönt att slippa se den vita snön. Och nu kommer vi i laggarbaksvägen. Skogen är ju här så att solen får ingen chans här. Den är ju så lågt stående också. Solen står väldigt lågt. Solen, solen står väldigt lågt helt enkelt. Det är så mycket lågt där så den får ingen chans att komma igenom. Så det går här i, i uh solen så väldigt lågt där så den får ingen chans att komma fram. Utan det är väldigt uh skugga här och, och kallt. Solen värmer i alla fall lite grann. Och så har man ju vinden också, hur den är. Självrällningen kommer komma fram sen. På sidan. Man kan gå också där. På sidan där. Vi följer nu laggarbacksvägen. Precis som den är. Så att. Eh, Så att eh, vi följer laggarbacksvägen. Bara rakt fram här. Och jag tappar ju också en mp 3 spelare eller förut. Som ni kanske känner till. Och en med märsta gick ju sönder där. Så att tyvärr. De går ju sönder och man kan tappa dem. Det var 20, 20 grader kallt då ja. När jag tappade den. Jag hade ingen känsla i, i mina händer alls då. Jag hade ingen så helst känsla i. Det är en recording här. Det fick på. På den här skärmen. Och vi du fast den igen. Så mikrofonen riktad upp mot mig. Med en klämma. Då sitter den fast. Och sen är den precis under mig. När jag pratar. Så att det blir väldigt bra. Jag vill bara hålla lådan i den här lilla. Inbyggda mikrofonen så, så hörs det. Det är ganska enkel teknik. Och det är helt digitalt också. Men nu följer vi helt enkelt laggarbaksvägen här. Tillbaka till Lång Vad ska jag säga igen? Att det finns ingen snö. Och det finns ingen snö på gång heller. Men att det finns snö längre upp i, i dalarna. Men nu är det ganska många mil därifrån. Och man kan se lite grönt också. Och enstaka insekter också kan man se. Faktiskt. Faktisk. Och laggavaxvägen är delvis lite trasig också. Faktiskt. Den är ju också. Så att. Eh. Men det är ju så med de svenska landsbygdsvägarna. Att de är lite trasiga Det skulle kosta enormt att hålla på att laga alla landsbygdsvägar vi har Skogsvägar och allt vad det heter Så att eh, Får se upp med lite potthål så här Som vattenfyllda. Och vara lite försiktig på vinterna och så vidare Men än så länge så har vi inte det problemet då med Och snö och sånt så för varje, varje dag som det är snöfritt då så är jag mycket mycket tacksam och många med mig också faktiskt Nu kommer vi här att lite långsamt här Vi kommer få kämpa på vägen på höger sida snart här Krampovar var en liten by som är borta man kan se någon stengrund det var kanske bara några hus men det bodde lite folk där i alla fall. Det var länge sedan. Så därför heter det Kempovägen som går upp för backen här. Och solen är där borta, den är så lågt. Och den kommer inte fram. Den kommer inte fram genom, genom den täta skogen helt enkelt. Och jag har bott här uppe nu över två år faktiskt i Långsötan. Och jag är tacksam att det inte händer sådär väldigt mycket saker som händer. Hedemora händer lite mer. Och Bålänge händer grejer i Bålänge. Och det händer grejer i Stockholm och ja, ni vet vad som händer. Men i långsättan så ska det vara lugnt bara. Så att det är mycket viktigt det där. Långsiktigt är ganska litet nu. Det har varit större. Stålverken de har rivit hus, ni vet det där. Det är en befolkningsminskning på flera tusen. Vi har haft polisstationer och allting. Va? Men. Långsyttan finns. Långsyttan kommer alltid att finnas. Även om det blir mindre. Även om autokompor försvinner. Även om stålverken är borta. Så kommer långsyttan ändå leva vidare. Och vi har Ica butiken och Abbe och det här. Jag kommer från det stora Stockholm. Jag har Uppsala också och se det. Men, men i alla fall. Stockholm är ju enormt Det är över två miljoner människor. Det flyttar in 35 000. Utflyttningen har jag inga siffror på. Stockholm är enormt ju. Men Långsutan har också riktiga bostadshus. Där borta vid Björk, Björkalen där borta. Det är ett antal riktigt stora byggnader. Riktiga fastigheter alltså. Nu ser vi Rellingen där. Med hiss och allt. Så man har rivit men ändå finns det lite grann kvar utav. Det ser ut som vilken, vilken småstad som helst. Så Långsötan finns och vi bor här, vi som bor här. Så bor så Lisa till exempel och Karl nackar där. De valde också att bosätta sig. Fast lite utanför Långsötan. Vi ser Sjön Rällingen också där nere nu. De här elledningarna kommer under vattnet också där borta. Och jag har ett par tål här. Det är frostigt och kallt i det. Och lite motvind. Och vi följer bara lagarbaksvägen helt enkelt. Vi bara följa den. jag det här godståget igår men jag hoppade lite grann i filmen så det var någon björn som fanns på den här filmen också så hoppade undan det godståget och här har man lagt ut äpplen här här man har lagt ut äpplen här till man har lagt ut äpplen här till rådjuren helt enkelt man har lagt ut äpplen här till rådjuren Folk lägger ut äpplen till rådjuren. Man utfodrar också. Här är en myrstack också. Där myrorna ligger och sover. Och här har vi kampovägen som går upp där. Och här lägger jag en liten... En liten by har jag här så att det är Campo. En liten by med några hus har läggat här. Men det har vuxit igen helt enkelt. Det finns en skylt där om det. Så nu går vi tillbaka till långsätten här, följer bara lagrabacksvägen och eh, Den sitter ju fastklädd med en klämma Så det är skönt det där Man får tänka på den Hålla i den Man kläder fast den och så håller man lådan Och den sitter ju som liksom under mig så där fint Man ser jag skönröllingen Det är en liten gård som ligger här också med ett gult hus och Det är ju, troligtvis ren sommarstuga med soptunna där. Det var ingen brevlåda där. Vi tar in vattnet också från Rellingen. Det ligger där nere. Det finns någon form av teknisk anläggning som är där nere. Där nere. Det måste vara en pumpstation som pumpar in vattnet från rällingen helt enkelt. Så motor, motorbåtar är förbjudet på Rellingen. Vi tar alltså vattnet från Rellingen så kommer ut i ammungen där reningsverket då. Där nere har vi tar vattnet där Så att den här gången har det gått lite längre än vi gjorde förra två gångerna som höstpromenad men det är inte höst längre det är vinter Och det kommer att bli Då ser vi också en mobilmast också där Där borta Men det är inte grävningsberget i alla fall det kan jag säga att det inte är det är inte Grävlinsberget, utan det är någonting annat. Och nu är vi på väg hem igen. Vi följer lagarbacksträgen. Och här är det också lite trasigt här på vissa ställen. Skönt att inte tänka på blåsan här. 1959 inrider man det där hopptornet som är där borta. Och det finns ju bilder på en skyhälsike som alltså ungar som badar alltså, det är hundratals av barn. 50-talet av det är tog de vägen alla barn som var här i Långsittan förr? Vi hade ju tre skolor alltså. Högstadiet är nedlagt alltså, det är bara låg och mellanstadiet och så förskolet två stycken. Eckholms förskola, sen alltså förskolan som är på den här skolan. Vi kommer komma fram här nu i solen också. Vi kommer alltså komma fram här nu i solen. Och det betyder ganska mycket. Det är en stor skillnad att gå i skuggan. Solen så väldigt lågt. Men nu kommer vi fram i solen. Och den är inte uppe så länge. Det blir bara kortare och kortare dagar. Men nu. Solen värmer upp i alla fall. Så att det blir några... Några plusgrad mer jämfört med i skuggan. Och här är en fodevall som vi står vid nu. Och här ser man elledningarna som går. rällingen Vi tar in vattnet från rällingen där borta nere vid någon större I Inmargaren lite grann, jag kan se insekter i luften. Insekter i luften. Enstaka som åker omkring. Små rackare. Kommer lite ånga i mun. Och här är gården som ligger här. En ren sommarstuga. Supptunnorna som är här. Vi följer bara laggarbacksträgen. Det är en klarblå himmel. Solen står lågt. 13 november 2013. Och jag är aldrig ute när det är mörkt heller nu ett eller passa på så länge dagsljuset är Här är det lite trasigt här På Läggarbaksvägen Och det är fodervallar här Det är fodervallar här för här tar man ju Till hästarna helt enkelt Det finns på de här små öarna som är ute i rälingen också sen Undrar gubben hade ju påsen där. Det hade varit någon svamp där. Så det finns i alla fall en som bor i Kempo. Den här gården här. Det är väl bara sommarhus det där. Fritidshus. Det är mäktigt med de här bergen faktiskt. Men nu går vi hem igen. Och i solen så är det faktiskt lite småvarmt så här. Ja, varmt och varmt men den värmer lite grann. Men det är luften som är kall men solen finns ju alltid där. Och det är samma sol. När vi har natt här så finns ju solen någon annanstans. Då. då värmer den upp en annan del av jorden. Det finns ju bara en sol. Den här solen finns inte bara i långsiktigt den finns i hela världen. Så när vi tittar på den här solen och sen när vi ligger och sover det är mörkt ute då värmer samma sol, värmer upp en annan del av jorden. För solen försvinner liksom från vårt perspektiv men den dyker upp på en annan del av jorden och värmer upp Australien och allt det Man tänker inte på det men jag kommer att tänka på det nu. man ska man inte titta på solen för då ser man små prickar. Och det gör jag nu. Jag ska inte titta på solen men rent tekniskt så ska man, man veta det. den går solen ett annat varv runt jorden och kommer ner på de andra länderna. Här är det lite vitsflossigt delvis i alla fall i det här. Så nu fick jag se lite prickar också. Ska inte, man ska inte titta på solen. Vilket jag gjorde är dumt nog. Jag blev hungrig också. Ja, man ser en jordglob då så kan man ju se hur solen står. Och sen, den är ju rund va jorden. Och sen börjar solen värma upp andra delar av jordklotet. Som inte, vi, som inte når oss då. Ja. Man tänker inte på det. Det är samma sol som värmer upp hela jorden. Fast på olika tidpunkter på dygnet. Ja. Lite vilt fråsigt här på, på marken helt enkelt. Lite grann på sidan här. Och här kommer vatten också. Som rinner ju ner i rällingen. I vet det här vatten som rinner här. Ja. Och jag har ju självklart solansögon på mig. Nej man kan inte se in i solen något mer. Men det är ju faktiskt så att. Jorden är rund och så värmer den upp en annan del av jordklotet. Det finns ju bara en sol på jordklotet. Så när vi ser den här solen och sen när vi ligger och sover då värmer den upp en annan del av jordklotet. Och då har de den solen och sen försvinner solen från dem och sen får vi tillbaka den. Då rinner det varmt, rent och klart vatten också. Man tänker aldrig på det men det finns ju bara en sol. Och jordklotet är ju runt. Därför har därför jag har såna här och solglasögon och grejer. För att det inte ens där i det där starka skenet. Mm. Och nu går vi lägga lagga Marken är delvis belagd med mossa här. Och vi kommer här nu i skuggan så det här är lite smak kallt igen. Det är ganska skönt i solen måste jag säga idag. Lite grann där, Lite värmer än djupt. Men i skuggan är det inte samma värme helt enkelt. Man har gallrat här. Trea skog. Man höll på ganska länge innan man var färdig till sommar någon gång. Så det är gallrat här och det växer skogen bättre. Istället för kalhygge så kan man gallra nämligen. Och det är, det är jag med på. Gallringen, gallringen är helt okej. Okay. Beroende på om man sparar mer eller mindre träd. Man, ja, man kan ju gallra i olika grader så att säga. Men här har man gallrat mellan träden. Så det ger öppning och då växer det bättre. Ja, det känns ovanligt att gå omkring så här och prata igen ute. Och ha med sig en apparat också. Och sitter fastklämd under skärmen. Eller på jackan här. Det är en timmerstock som ligger där uppe. Efter den här gallringen. Ja, det är det. Nu ska jag hämta sig där sen. Det verkar det vara, där. Jag kommer äh, lagga bakvägen här och så småningom så kommer jag fram i solen igen om en, om en stund. Så här har man gallrat skogen. Då var det färdiga under sommaren där. Ja, det är, det är samma sol som värmer upp mina släktingar i Australien. Det finns bara en sol. Och sen försvinner den från oss och går ner så att säga. Men då går den, dyker den upp i en annan ände av jordklotet. Man kan ju se. Och här kommer en gubbe på cykel här. Han cyklade fort till ett hälsike. Det var så här i gubbe. Det var full fart på en cykel kan jag säga. Där fortsätter jag cykla. Ja, tänk på det. Det finns bara en sol. Och den värmer upp hela jorden. Men här är luften kall, här uppe. Men samma sol dyker upp i andra ändar av jordklotet. Där det är helt andra temperaturer. Det där kan ju meteorologerna berätta mer om. Och utan solen så frös vi igen helt enkelt. Där kom den till en cykelkille som cyklade hjärtligt fort. Det var full fart på en cykel Det finns det här galningar som cyklar Tävlar och håller på och cyklar på vintern och alltihopa Så att jag undviker den här tålen som är här också Jag behöver inte hålla i den här, nu har jag en klämma här, ja jag tjatar Ja men vet där En fågel i vattnet vad det kan vara Så att nu fick vi i alla fall vår lilla motion här, det var verkligen på tiden att Vi kom lite en liten sväng igen Och kunde hålla lite låda också Så då dröjer vi ett tag innan jag kan komma tillbaka och hålla lådan Vi kommer strax att komma ut på i solen igen här nu Faktiskt. Vi kommer strax att komma ut i solen igen Vi kommer strax att komma ut i solen Om en liten stund kommer vi ut i solen och då blir det helt annorlunda Så det gäller att passa på sig länge dagsljuset är framme och det är skönt att komma ut helt enkelt och få se så. av. det är svanar där. Det är två svanar i rällningen. Och sen när det mörknar sen så kommer solen fram nere av Australien. Eller vad fan sen det ja. Men Det där kan man läsa om. Hur solen går runt jordklotet. Faktiskt. Ja. Och här ser du Värmeverket också i Långsötan. Och nu kommer vi fram. Ishallen allt vad vi har här. De spelar i bordtennis och det. Och där ser vi vattentoret också i Långsötan. Och nu kommer vi fram här i solljuset. Och ser vi de höga bergen som är och skärrällningen har vi där också så det var skönt att komma ut hålla lådan och babbla på bara Så världens hög, den för förlis va så värmer upp värmeverket med, det finns en mindre anläggning med liten skorsten och så finns en större panna med en mycket högre skorsten, det är två anläggningar de driver Det kanske klarar sig med den lilla anläggningen till att börja med Och sen när de behöver extra värme för lång så drar de igång den stora pannan Och så världens flisög Och det här är en gammal tjänstebostad för gruvbolaget som det bor någon människa i Faktiskt Ja, där ryker det stora skorsen också, det gör det. det den stora pannan är igång. Det är två anläggningar nämligen där. Så att... Så är det en bil där borta också. men en människa i. Lagapacksväggen är lite småtrasig måste jag säga också. Det riker i skorsten. Det riker i skarsten Solen står lågt. Det är kortare och kortare dagar här. Jag ser jag svanar också. Det är tre när jag ser där Här har fyra I rällingen. Vi tar vatten från rällingen och så går det ut i det är Rätt skönt i solen men skuggan är inte alls för rolig idag Det här är mest svart i skuggan men Här är vi i solen och det är värmer i en del i alla fall Så att Lite grön, grön, grönt gräs ser vi också. Janspåsskolan har väl en del tomma lokaler nu. Där tänkte man fylla upp med asylsökande elever. Men det blir ju så när man stänger en högstadie så blir det tomma lokaler. Den det ska ändå värmas upp de här lokalerna. Här har man byggt ut i etappvis då. Och så lägger man ner högstadiet. Då är utbyggnaden i förgävest då ju. Vad ska vi en massa tomma lokaler till. Det delvis som skolan används där. Det är tomma lokaler också nu. Jag tycker inte man ser den människan här i den där skolan. Det är lika död som i graven alltså. Det är ingen, ingen action alls där. Och vi har en jävla pottål här också. Du behöver inte ha handskarna längre här för nu kommer solen och värmer upp en hel del faktiskt. Så nu kan man öppna jackan också här och få in. Nu har vi ju sol. Skogen skymmer så mycket här så man får ju inte se någon sol. Ja, det är fjärrvärmeverket i Långsättan. Då. Som är drivs av hedermor energi. Som också ligger bakom stadsnätet som vi har här. Med fiber. Men det är inte alla som är anslutna till det. men Det var ju också helt avgörande för mig att ta det här. Mm. Nätverket. Så att nu... Jag ska rösta upp den här idagsatten också. Man börjar tvungen att skjuta till. Det var 10 0 kronor någonting. Vi håller väl låda ett tag till här. Ja, det gör vi inte alltid. Vi tackar för idag. Hej då!